32. A showbőri bázisról a Middle-Wallopi támaszpontra költöztem. A hadsereg értékelése szerint már tisztában voltam azzal, hogyan kell helikopterrel repülni, csak még el kellett sajátítanom a kapcsolódó harcászati tevékenységeket. Miközben más egyébbel is foglalkozom, sok egyéb dologgal, például térképolvasással, célpont meghatározással, Rakétakilövéssel, rádiókommunikációval, vagy éppen azzal, hogy zacskóba pisíjek. Többféle feladat egyidejű elvégzése a levegőben, 260 km/h sebességnél nem való mindenkinek. Ennek a jedi elmetrüknek az elsajátítása érdekében az agyamat, a szinapszisaimat újra kellett programozni. Az idegi tervezés komoly folyamatába Joda szerepe az én Nigelnek jutott, vagy nige ahogy sokan szólították. Ráhárult az a nem éppen irigylése méltó feladat, hogy negyedik és minden bizonyjal legfontosabb instruktoromként oktasson engem. A kiképzés a az azaz Mókus nevű gépen zajlott. Így hívják a köznyelvben azt a kisméretű francia gyártmányú egymotoros helikoptert, amin a legtöbb brit pilóta jelölt tanult. Nigel nem is annyira az általunk használt gépre, mint inkább a képletesen az elménben tanyázó mókusokra fókuszált. Kifejtette, hogy ezek a jószágok az emberi összpontosítás legősi ellenségei. Befészkelik magukat a tudatomba, anélkül, hogy tudnék róla. Fondorlatosabbak, mint a láthatatlan majmok, éppen ezért sokkal veszélyesebbek is. Nigel azt bizonygatta, hogy csak is a vas révén szabadulhatok meg tőlük. Egy helikoptert könnyen ura a munka alatt tarthatunk, az elménk feletti ellenőrzés megszerzéséhez azonban több időre és türelemre van szükség. Idő és türelem, gondoltam magamban türelmetlenül. Most éppen egyiknek sem vagyok bővében. Nágy. Gyerünk, vágjunk bele. Nágy azt is elmondta, hogy szükségünk van egyfajta egoizmusra, önmagunk szeretetére, ami a magabiztosságban ölt testet. Magabiztosság, Velsz Hadnagy, higgyen magában, ez a legfontosabb. Érzékeltem szavaiban az igazságot, de nem tudtam elképzelni, hogy valaha is képes leszek hasznosítani a gyakorlatban. Az a helyzet, hogy nem hittem magamban. Semmiben sem hittem igazán, de magamban a legkevésbé. Amikor hibáztam, és ez gyakran megtörtént, akkor kíméletlen voltam Harryvel, mint mintha besült volna az agyam, akár egy túlmelegedett motor. Leszállt a vörösköd, vagyis megszűntem gondolkodni és működni. Nem, szólt rám Náics finoman ezekben a helyzetekben. Wells had nagy, ne hagyja, hogy egyetlen hiba tönkretegye az egész repülést. Én azonban hagytam, hogy egy hiba akár számos repülést is tönkretegye. Önutálatom néha indulatossá tett Nigel szemben is. Miután egyszer kritizált, visszaszóltam. A fenébe is, most akkor már vezesse maga a gépet. A fejét rászta. nagy. hozzá sem érek a kezelőszervekhez. Most pedig leszállunk, mégpedig úgy, hogy maga teszi le a gépet, aztán megbeszéljük a történteket. Kinézete alapján soha senki meg nem mondta volna, de herkulesi akarattal és kitartással bírt. Átlagos testmagassággal és felépítéssel rendelkezett, acélszürke haját gondosan az egyik oldalra fésülte. Ragyogóan tiszta zöld overált, és makulátlanul tiszta szemüveget viselt. A haditengerészet polgári öltözetben szolgáló tisztje volt, egy kedves nagyapa, aki kímád vitorlázni. Igazi csúcs volt a fickó, lélekben viszont egy kőkemény ninja, és akkor nekem pont egy ninja volt szükségem.